Пану Саву і каже, беріть. Ми забарило. Еге. А його не зрушиш. Наче чорти його до вази припнули. Ми так, ми сяк. А пану Саву нагаєм нас по спинах. Мовляв, пана не співміли, а цього не зментикуєте. Це ти вже нагая пускаєш? Поглянув я на Димка. Димко промовчав, але вмовклий козаки. Ну? Підігнав я їх. Тому вже після того, да, я здобулися якось. Тате барила покотом. Куди ж ви його котили? Чорти ж його маму знають, сказав Кирило. Де тоді пан Савул хотів його сховати, коли тоді нагодився пан Савул генеральний? Нарешті й мені стало роз'яснюватись у голові. Іванець? Спитав ядимка. Так. Так. Де він? Боявся тебе гнівити? Де? Тут недалеко? В бочонку що? Де що шукали? Вида сюди. Іванець довго й не барився. Вискочив до намету, упав мені до ніг, мукав. Пане мене, пане геть... А ну, хлопці, звелів я. Притримайте пана особу за руки та ноги. А вже зачупри, його сам притримую. Димку, де той нагай? Та принеси попону з мого коня. Батько, прости, Притиснутий козаками, благав Брюховецький. Бері, щоб не пропало. Прости, батьку. Ще тобі честь, як шляхтичі, чи... Посміявся я. Не на голі землі хльости дадуть, А на килимку. Ану, Димку, накрий його попоною. Димко кинув пополи на іванці а я вперіщив нагаєм, цілячись, Іванцеві в поперек спини. Рвануся, але козаки тримали міцно, я вдарив щось здовж, а тоді навсноси. Нагай стріляв по цупкій попоні, ніби прядив'яна пуга. Іванець кричав не так от болю, як от і ганьби. Я ж магавю, що сили вигоняючи з себе з лістяка не збиралася, може, і за роки цілі, примовляючи за кожним ударом. Шкору б з тебе спустити. Шкору б з тебе. Знатимеш, як чужого меду їсти. Знатимеш, що шукати. Де Чаплинський? Де? Послав тебе за чим? За чим? За Чаплинським. І за золотом. Несилившись, кину на гай. Показав козакам, щоб відпустили. Махнув рукою Бриколецькому, який знову кинувся мені до ніг. Геть, Димкові звелів дати козакам по двадцять золотих. Там знову засів з Виговським, що все те бачив. Але не промовив і слова. Та й тепер взявся обдумувати зі мною послання до можновладцю. Так ніби нічого тут у наметі і не сталося. І знову мав би я насторожитися такою лукавою атрагенцією пана Івана. Примітка тут підлабузництва, хитрування. Однак і цього разу плутав він мене шовковими путами. А вже хто двічі піддався комусь, то може піддатися і втретє. Я охороняв поволі, як поля, Після заходу сонця. Душі моїй треба було руки, щоб погладила мене тихо й лагідно. І ось пан Виговський зумів погладити мене словом своїм згідливим, думкою погідною, ступав довкола мене, як по тонкому льоду, і моя свавільна душа вспокоїлася і сповнивасті прихильності. Цього обережного чоловіка. Снилися мені два лебеді один чорний, другий білий. Пливли вони по тихій воді і сумували навперекіру всім, хто не закоханий. Снилось чи не снилось, бо в пішов од мене тільки перед світом. Довго й тяжко укладали ми послання до володарів. Не раз і не два зривався я на пана Івана, лютився, коли щось виходило не так. Власне, обидва ми вперше в житті взялися за таке незвичне, як виявилося, вельми непросте діло. Виговський пробував то там, то там навертати мене на всілякі хитрищі, викрути, вважаючи, що я не помічу і піду тою стежкою, мов бичок на навигачі. Але мисля моя працювала потужно. Виставивши на всі біч колючі застороги, і на них щоразу натикався хитрий пан писар. І коли не встигав вчасно відскочити, то було йому зле. Кілька разів мало не кидався я на нього з кулаками, і ноді кортіло похрестити лукавого писаря на гаєм, як Брюховецького. Однак Леговський стигав злагіднювати шерстку мою душу. І ми з далі хоча й поволі, зате не без користі. Відпустивши Лиговського, я задрімав трохи. Сподівався, хочу вісні побачити Матронку і почути її голос. Припливли ці два лебеді, не знати, де їх взявшись. А тоді пітьма згустилася до чорнотини стерпної, і з її ядра зродилася світляна хмара, з якою вийшов мій самій Іван. «Здоров будь гетьмене, сказав привітно, «Радію я твоїй великій перемозі!» «Не знаю, як вестися з тобою», – відповів я. «Звичити тобі здоров'я? ж ти дух несмертельний? Казати нашим звичаєм, чолом? В який же бік бити чолом, коли ти дух сюди сущий? Погодься, як з власною мислю гетьмане. Отсунь її на відстані, побачиш, в чим її сила, а в чим хибує, кому ж про це розкажеш.